conectado, chiquillo. Tac conectado, Pero tú estás conectado, chiquillo. Jo crec que sí, eh? Doncs pues sí, estàs connectat Estàs connectat a Ràdio OV de Vivienda L'espai radiofònic lliure, dissident, radical i autogestionat d'OV de, de Vivienda a Ràdio Bronca Estàs escoltant el 104.5 que és el dial de Radio Bronca per trucar en directe, si estàs en el dia que estem fent avui això en directe, i no és una reposició, sinó que és el dia 30 de... Perdó, 24 de maig. Error. Si avui, és, si, avui, si avui és 24 de maig, pots trucar en directe al número 93-359-4900 i t'atendrem, si podem. Eh, bé, eh, com us hem dit, aquest és el programa de Ràdio UB de Vivienda a Radio Bronca, i bé, web eh, de vivenda els dimecres cada dimecres a les 8 a l'Espai Social Magdalenes. Salvo Copa Europa. Es diu Champions, no pensemos, tio. No ja. Cada dimecres a les 8, eh, més endavant donarem senyal dels propers aconteixements i benvinguts al programa. Avui al nostre programa ens acompanya el Marcos a la taula de so. Hola Marcos. Ei, què tal Carles? Com anem? <laughs> Molt bé. El Paco amb el seu superordinador centre d'informació. De, la, segle passat, de, de què ens parlaràs? Uh, bueno, tinc aquí a la meva esquerra les pràctiques activistes como punto de partida para la organización vecinal. Hablaré de, de, bueno, del procés Enric, que sabéis que este jueves ja pudo pisar calle i bueno, de lo que se vaya terciando durant el programa. I a la meva dreta tinc la Clara, que Opa. ens parlarà de... Jo avui estem d'aniversari que fem 3 anyets ja vu de vivienda i us llegiré el comunicat que sabem emetre per a aquest aconteixement. I Carles és un servidor que us parlarà del eh, Saliu immobiliari eh, Meeting Point Low cost". Després us diré el nom exacte d'aquest trunya i farem la traducció del el que vol dir. Sí. És <laughs> com el Welling és.. i bueno, comencem amb les notícies ah. Esteu escoltant Ràdio V de Vivienda Ràdio Roca 104.5 de la FM Kind of My brother Fa tres anys, el 14 de maig del 2006, milers de persones van començar a sortir al carrer per reivindicar el dret a un habitatge digne. Tres anys després, els motius que ens portaven a participar d'aquelles primeres sentades i assemblees obertes de forma espontània, no solament segueixen vigents, sinó que han augmentat com a conseqüència de les accions de les administracions en matèria d'habitatge. Les dificultats davant l'accés a l'habitatge no s'ha reduït en cap punt, malgrat, que, eh, malgrat el que proclama la propaganda dels partits governamentals. Es No vol morir En efecte, els governs de tot signe i nivell territorial, lluny de preocupar-se de les condicions d'accés a l'habitatge i per la precari... precarització creixent en matèria laboral i d'habitatge, han destinat els seus decrets, plans i lleis a subvencionar bàsicament a grans propietaris i constructors. El Pacte Nacional per l'Habitatge del Govern Català, el 2007, els plans de construcció d'habitatge a preu concertat de Castella la Mancha, la presumpta renta d'emancipació que arriba poc i malament en un mercat de lloguer amb mans de l'especulació i l'abús encobert de relloguers sense declarar, són alguns exemples, dels exemples més sagnants. Lluny d'afrontar els problemes reals de la societat civil, milions de pisos buits, centenars de milers de persones compartint pis de forma involuntària, desnonaments, desallotjaments, atemptats ambientals, etc. Els governs s'han centrat en reanimar el sector de la construcció residencial i el sistema hipotecari. Què millor que una mica de gasolina per apagar el foc? El sistema quiere sangre. Que no vengan a buscarme. Mobilización. El problema econòmic i social causat per l'accessiu endeutament promogut per bancs i caixes s'intenta resoldre amb injeccions de capital públic pel poder financer, per encadenar amb crèdits per tota la vida a ciutadans i empreses. No hi ha cap dubte, els nostres polítics legislen i governen pels bancs i per als grans empresaris. Les polítiques públiques d'habitatge són, amb tot, encara més absurdes. Augment del preu dels habitatges de protecció oficial, on la compraventa segueix sent la protagonista. Augment del límit de renta màxima per accedir als pisos de protecció. Línies de crèdit amb diners públics per a constructors que van inflar la bombolla. Plans urbanístics que atropellen els drets dels veïns, regalant edificabilitat als promotors. Presumptes ajudes lineals, inflacionistes i no universals al lloguer, amb correlatiu augment del preu tant per a, tant pels nous com pels vells inquilins autorització i expansió dels pisos buits i bombolla en el sector hoteler en detriment de la vida social dels barris, falses promeses de percussió i erradicació del moving, depredació del territori de l'espai natural, criminalització de les recuperacions socials d'espai en desús, no aplicació del principi rector de la funció social de la propietat, desestimació de formes alternatives de tinença com les cooperatives d'ús, impunitat dels constructors que han deixat a mig construir milers i milers d'habitatges. Demagògia constant al·ludint en campanyes electorals la defensa del dret a l'habitatge. Continuem? Doncs nosaltres sí, nosaltres continuem. Seguim i seguim denunciant aquests i altres problemes d'una i mil formes. Seguim informant-nos sobre els nostres drets i defensant-los amb accions de des de les assemblees i des de la ràdio. Exigint mesures estructurals que ataquin les causes reals pel problema de l'habitatge. Estem, de estem decidits a seguir amb aquesta lluita perquè tres anys després els nostres drets segueixen vulnerats i les nostres reivindicacions segueixen sent vigents. Potser sigui ja hora de passar l'acció i buscar solucions per la nostra pròpia iniciativa. Per aquest motiu, l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge de Barcelona, UB de Vivienda, convoca tota la ciutadania a seguir reivindicant el dret per un habitatge digne. El dia 5 de juliol, en les places dels nostres pobles, barris i ciutats, sota el lema, no tindres casa en la puta vida, busquem una sortida. Música Doncs aquest és el comunicat dels 3 anyets que fa que estem liant-la i peleant-la una miqueta i, i qüestionant les mesures que s'estan prenent des de la classe política, criticant-les. I és una mica, bueno, el comunicat que diu que continuem en peu de guerra i amb moltes ganes de seguir-la Sí, sí, perquè realment no ha canviat, no ha canviat res, perquè tot ha surts, ho han d'alguna manera maquillat, no? Però ja ah. està, no? I sempre pel, pel mateix cantó, vaja. Sí, sí, molt emocional la lectura dels Manifers, jo estic gallina de piel, ho ha fet molt bé la cara. I <laughs> no, no, i és veritat, o sigui, sea, fa tres anys i seguim, i continuem, i bueno... <risa> qué de express. Qué pesetrón coche está en cucaña de radio UV de vivienda, qué jergón de mala. ¡Oh! Ve, al proper día 12 de junio tendrá uh, tindrà lloc, és un divendres, tindrà lloc a la fira de Barcelona, la inauguración <laughs> del Barcelona Meeting Point Low Cost. Oh my god. Here again. Camb pel davit. Oh Fucker. <laughs> Primer salón de oportunidades inmobiliarias. <laughs> Por què no le diuen, per què le diuen low cost y no le dicen rebajas, rebajillas? no? Saldos porque ellos son muy ricos, no hacen rebajas. Esas cosas son para los pobres y gente ellos son muy pijos y hacerlo mercadillo. Sí, en realidad es un mercadillo en el cual en el cual se intentan atraer uh, de sobra las 70.000 viviendas buidas nuevas que ya en el mercat, segons ells, 70.000 segons ells. Es que perdoneu, eh? no imagino algún inmobiliario si, hey, Ay, que me lo quiten de las manos, la mano? la 30 m2 con 60 m2. Pues venden salones, ¿no? expliquen aquesta fira com una fira coyuntural. O sigui, és tan coyuntural com les seves necessitats, no? Segurament. I diuen que només tindrà continuïtat mentre es duri la crisi. Bueno. Claro, perquè quan es acabi la crisi ja podran vendre a altos preços, no? Sí, segurament. Bueno... De fet, de fet, entre ells no, no estan gaire d'acord eh? um, Segons un article Que sortia a l'avantguardia, ese gran diario revolucionario uh, El senyor Reina uh, S'havia barallat amb el senyor calle Perquè li estava dient algo així com Escolti'm, si vostè <ríe> és, és molt, molt paranoi ja del senyor Reina Això, però vaja El que li venia a dir és que si s'ofereixen preus baixos En el low cost clar, les, Abans del low cost no es vendran les vivendes Dio, sí, viva la raó. Se pillen los dedos. Viva la racionalitat. No, ah. el, el fet és que si fan locos especialment per vendre els habitatges que no venen, però bueno. Que ja no saben com fer per... Bueno, però els ha ajudat ara el govern amb això de que d'aquí fins a aquí dos anys encara continua la desgravació i llavors per ampaitar-los, haviem si compren ja, és un, una cosa patètica. Patètic, patètic. Sí, després passarem, no, a, a, posarem algun trosset d'això de, de notícia sobre les les coses que s'acaben a no? l'estat de, de la nació que fou el 13 de maig no? penso just abans del de, 14 de maig que fèiem el comunicat aquest la, la mesura que va fer diguéssim el, el PSOe va ser aquesta de dir aquest deixaran de, de d'esgravar les, la compraventa d'aquella manera és a dir d'aquella manera perquè en principi deixaran de, de desgravar eh, amb les rendes de per sota de 24.000 euros a l'any que vull dir que Mm, ja Cobra, fins que sí, i a més a més amb un marge que fins al 30 fins a 30.000 euros és a dir que tu podràs eh, continuar desgravant compra-venda després del 2011, des del 2011 mm. fins i tot cobrant 5 milions d'euros a l'any mm. diners públics aniran a apuntar la, la propietat privada de gent que pot mm, tenir 5 milions d'euros a l'any eh, d'ingressos mentre els joguers pues, estan com estan, no? mm -hmm. estan molt bona nit <ríe> molt, molt, molt. I, i... Estan molt no, borrescosos. Estan tontets, no? Sí. És, és una arma de doble fil, això, perquè, sí. real la notícia que va anunciar va ser, atenció, els pisos deixaran de desgravar, els pisos de propietat, com si per fi incentivessin una mica lloguer, però el tema és que fins d'aquí dos anys no s'aplicarà aquesta mesura, i per tant és una... bueno, és, és com una forma de, de dir a la, a la gent que compri ara, perquè més endavant no desgravarà, no? És un truco de l'almendruco, perquè és una cosa que havien d'haver fet fa cinc anys, amb el moment que es va generar el Ministeri de Vivenda, la primera mesura havia d'haver estat aquesta i la faran d'aquí dos anys, amb la qual hi ha un desfase de set anys d'una mesura que possiblement és positiva i possiblement l'aplaudiríem però que entre, entre els marges que té tan grossos de 30.000 euros de renda i el fet en si de que, de que, bueno, de que l'Estat eh, deixi de recaudar uns impostos en funció de generar més propietat privada immobiliària o privada d'habitatge eh, doncs bé, són set anys de... ...d'engany y, de, y de desfase... ...y, y todo y que lo venguen como una maravilla... Eh, ...es una puta merda... ...parlan en, en río platense... ...y después ya la respuesta del PP... ...que evidentemente es... ...ah, esto va contra las clases medias... ...y entonces quedan tan uns como las otras... ...pues como, como lo que son... ...quiero decir, como representantes de dos mentiras... ...que El mal. solo, solo varían en la... En, en la forma, però no en el fons. Per cert, heu vist la campanya per les europees de, dels socialistes? Que viene lobo. Uuuh. Sí, això ja és... Que eh, viene en eh, Silvio eh, y le pren Però va, bueno, jugant amb el... Lo hacen la eh, por y eh, fan eh. lo mateix. Quina broma, eh, això de les eleccions europees i tot això és... De mal maneres, gust, eh. De totes maneres, no es no pot parlar de partits polítics, però, bueno, no. Claro, si no, això seria si no, un altre tema. Ara si no estàvem, si no si no que salirem del low cost al al high, high level. No sense <ríe> <ríe> per un altre dia, eh? Sí, sí mi amig. Que no està mal. Uh, bueno, de fet el, el senyor Enric La Calle, que és un senyor que bàsicament el seu su credo se reduce a las hipotecas producen estabilitat social. <ríe> Aquest és el seu gran lema. Com bueno, a que era el PP, no? <ríe> Aquest sí, ser, bueno, de Franco, eh, dels de Franco, no vols dir? Va, no, però, ser, va ser regidor no, d'Aliança Popular o del PP, no me'n sí, recordo Sí, era d'Aliança Però vaja, avui en dia és el que, compor, el que porta el tema tant del meeting point com del saló de l'automòbil És un vic mm -hmm. És un expert en fèries Sí, és un expert en fèries, en fires Perquè deu tenir molts amiguetes, diguéssim un pelda sí. Bueno, doncs pues, aquest senyor uh, va fer una presentació de... Va fer una roda de premsa, diguéssim, per presentar el low cost, i de fet venia, venia a dir lo el, el cachondeo que feia abans que me lo quitan de les mans, què tal, que qual. Mm, ell ho feia servir, és formes elegantes no? sin cadenas de oro i tal. <ríe> Am tot, eh, eh perdó, amb, perdó. Eh, de manu, perdó per, per insultar a la gent comparant-la amb aquest paio, però. Bueno, <ríe> a les persones sí, humanes, no? A, a humanes que comparat amb aquest paio, bueno. bueno, eh, deia això, advertió que el moment de les oportunitats immobiliàries s'està acabant i s'està fent un important esforç d'ajust de, de preços. Bueno, en què quedava? En el moment per comprar? No era l'any passat, segons la Beatriz Corredor? No, ara és aquest any. I, bé, ja per acabar, per, per, per acabar sobre la ressenya sobre aquest esdeveniment, dir que ja pensen exportar aquesta, aquest tipus de, de fira a altres països, de Llatinoamèrica principalment, o sigui que exporten misèria i hi ha països que la importen també. I, bueno, que, no sé, si voleu, ens citem el dia 12 de juny a la tarda per donar hi la benvinguda a tots aquests senyors, ja que serà el dia que, que s'inaugura el Barcelona Meeting Point Low Cost. Torna a inaugurar-lo la Beatriz Corredor, no? Eh? Sí, Beatriz se pone sus galas para, para posar yeah. junto junto a, a ese gran galán llamado hereu i al senyor Lacalle. És es que quins personatges, eh? Beatriz Low Cost. És <ríe> es que un còmic se'ls quedaria curts, diria jo, però bueno, en sí. La cançó uh, que? Això serà del 12, uh, 13 i 14 M'imagino que estaran 3 dies Sí, és el cap sí. de setmana, del 12 al 14 És curiós perquè el Barcelona Viting Point és entre setmana no? Ara ja directament ho faran cap de setmana Perquè m'imagino que el públic que busquen El públic en el sentit del de, públic comprador eh, No és l'especulador no de sinó no que, clar, que, no, Perquè l'especulador sabe que ara el dinero lo tiene mucho mejor guardador en el calcetín Y entonces buscan el currito que, que mm, afuzado por el societismo este obrero y, y, por, y por la prisa de que en dos años Pero, además, no le van a ayudar, además, eh, va a comprar, eh, digamos, duros a 6 pesetas. A mi el que em fa gràcia sempre, no? Sempre van ficant la por al cos a la gent, dient sí. que és, vinga, que s'acaba, que no, que les oportunitats immobiliàries d'aquí no és res, és el millor moment, no? Que si no... Yo creo que es ¿Qué te van a decir? ¿Son vendedores? No, está claro, está claro. Bueno, el gobierno no es un vendedor, pero vaya. Ah, ahí eso ahí Eso parece. Bueno, si sí. España tiene que seguir viviendo la construcción, como dijo la Corri... Sí, sí. ¿Habrá que inventar una salsa para los tochos? A, a mí es al principio de... <risa> al principio <risa> de... Al <risa> <risa> <a> principio de año va <risa> a ir <principi de>, a <risa> Corredor, que es eso, que era un buen momento para comprar, porque el, la pujada de los pisos... Eh, Eh, diguéssim que anaven a la part de l'IPC no? i que per aquell que podia comprar un pis era un bon moment, evidentment, sí, no? Per qui, és, comprar... sí. per qui pot comprar un pis és un bon moment. No, eh? no, entre, entre això i els pocs que hi ha de propietat o sigui, de vivenda pública que les vals baixen bueno, els, els pugen el preu possible amb el concertat i tot això, doncs... Pues... Jo és que faria un... Em posaria a una, a una banda l'Eugenio i a l'altra Beatriz Corredor i crec que així estaria distreta en seria chungo, eh. Jo no no sé si faria miss. més gracia. Eh? amb la llegenda d'Eugenio, no no li fem això sí, no, és <laughs> bueno, que tal. Pobres. que estiqui. Es va meravellar. Better to la be better, better to els ha mi seri als seus totxos. No van a vender un piso en la puta vida. Cuidado la gente que, que a Marte, ¿eh? Venga, reina, compran un piso, que lo tengo baratito. Bueno, barato. Compra un piso, pagado y te damos uno. Mira nene, te vendo el piso a 120.000 euros Por 150.000 te regalo El bidé, el lavabo y el parking Y si me lo compro a mí Te lo vengo a limpiar cada semana ah, ¡Hombre! Yo, está escuchando Radio V de Vivienda en Radio Blanca 104.5 de la FM. ¿Tan terao, primo? Vamos allá, vamos allá. ¿Es ¿Qué pone a paguela? ¡La felicidad! ¡No! Bueno, doncs, jo us volia, volia posar una cançoneta, una mica perquè, bueno, suposo que sabeu que ha sortit, ha aparegut el vídeo de com assassinaven el, el Carlos Palomino, Com van assassinar aquest eh, noi de 16 anys, fa, el, va ser el novembre del 2007, el va, va assassinar un feixista en el metro de Madrid, i, bueno, jo volia, bueno, hem mirat el vídeo, les imatges són impactants. és un militar professional apunyalant a sang fred a un nano, i bueno, una mica per, per recordar-lo i per, per tenir-lo present m'agradaria dedicar-li aquesta cançó. Aquesta cançó és una cançó d'un un grup que es diu La Plataforma bueno, no és és un, grup, és un projecte de desobediència informativa que de fet són els que van fer la, la banda sonora d'aquest programa, de, o sigui l'inici sí, sí, sí. l'inici del programa és d'aquest grup de La Plataforma uh, totes les cançons es poden baixar gratuïtament de la seva pàgina que és la-plataforma.net i bueno a part de vídeos tenen, bueno, tenen cançons, vídeos etc molt bons, són increïbles i al cap d'un any de l'assassinat del Carlos Palomino vam treure'm disco que es deia Carlos, un any sin contigo, que són, bueno, cançons dedicades a ell. A mi m'agradaria posar una que es diu Memòria i, bueno, espero que us agradi. A veure si la connecto. Tic, tic, tic. Jo volia fer un comentari sobre el fet de que de que fos Sobre el fet de que l'assassí fos un un militar professional i era que Uh, l'estat en, en el seu temps hàbil de treball et mata i en el, i en el temps d'oci et remata no? o sigui realment uh, són personatges així els que estan uh, les forces de seguretat, de l'exèrcit, etcètera. No? Sí, sí. A mi això és el que més m'amoïna. Bueno, no, bueno, ara s'està jutjant no. aquesta gent de les Corts, s'està... Sí, que... bueno, no no, no, si no volem que generalitzin amb, amb, sí, amb nosaltres, está clar, está clar, está clar, no ho podem generalitzar amb ells, però, está clar, está clar, evidentment, més que, més que un militar professional és un soldat, que no sé si, si si us heu plantejat, però és, és qualsevol persona que rep sí. un, sale, un sueldo. Sí, sí. És un soldat que, en el cas dels militars, ja directament és, eh, diguéssim que... La seva funció és cobrar aquest sueldo i, i, i, bueno, i, coses, i bueno, en fi, prefereixo no fer més comentaris antimilitaristes, bueno. que en faria molts. I, uh -huh. I, bueno, i en tot cas, pues, això està connectada ja la sí, cançó sí, i sí, dediquem correcte, al, sí. al Carlos i això. En memòria de Carlos. Ai, va. fast But... No passarà. Attivissimo. Perdona, passarà. Attivissimo. Perdona, passarà. El dolor va passar. El dolor Madrid Revolución Explotación a velocidades supersónicas Asistiremos Al imperialismo Explotación a velocidades supersónicas Asistiremos Al imperialismo Plutopanista Plutopanista la mida del de pis o la mida de la pisa Pues sí, que para el problema. Oiga, don Manuel, ¿y usted no me podía bajar? subir un poquito el sueldo ¿Qué para contentar digo, a Penteita? Digo, tonta, me haga me lo digo. que haga, hey, que hacen cerros usted. tapados. Luego la gente bueno. habla, viene la mala fama y el negocio es sagrado. Ale, ale, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Qué tendrá que ver el sueldo con el lío de la vivienda? Aquí el que no corre vuela. Pues sí que estamos apañados. Bueno, passa a tercer bloc tercer bloc de notícies amb l'assumpte de que ja sabeu que portem uns uns quants programes eh, parlant del, del tema de l'Enric Durant l'Enric Du va venir va tornar diguésim de va fer la roda de premsa de presentació de la publicació Podem viure sense capitalisme el 16 de març va ser aquesta publicació va ser distribuïda a, el 17 de març o a partir del 17 de març encara es continua distribuint i el 18 de març doncs va ser va ser engarjolat pels Mossos i ha estat dos mesos llargs eh, fins al dia 20 de, de maig han pressionat eh, sota pressió preventiva sense, sense fiança i bé, les coses que donaven era la falta de reglament social i el, i el risc de fuga que eren dues absolutes estupideses amb el, amb el cas concret i finalment doncs, els, els recursos, doncs, recursos i la i també el recolzament de, de milers de persones i de col·lectius, doncs ha, ha aconseguit que, que Enric Durant sorti doncs, eh, de presó eh, sota fiança. Encara hi ha pel davant el, el judici, tot el procés judicial, i llavors ara passem de demanar la seva llibertat a demanar la seva absolució sense càrrecs. Eh, quan dic Enric Duran no sé si hi ha tothom que senti aquest programa, n'ha sentit de parlar o no, d'Enric Duran i giral, però, bueno, el, el van veure arribar el dijous, a, ja de tornada de Brians, vam fer una petita festa a, a l'Infospai, a la plaça del Sol 19, on, on més o menys ell ve treballant a, des de fa anys, i aquests 8 mesos, doncs, ja portava 8 mesos, entre els 6 mesos que havia estat fora i els 2 mesos que l'han retingut a la presó, doncs fora de l'Infospai va ser un moment bastant bastant curiós amb una anècdota molt maca, que és eh, el pastís que de, diguéssim tenir d'aniversariquèell va fer anys a la presó va complir eh, 33 anys el 23 d'abril. I quan compte... Jesucristo? Bueno, de eso hay dudas, eh, que parece que, no, no, hay serias dudas históricas, pero es otro tema. De no, que no, tenía no, mucho no. más. No, no, bueno, ¿no? no vais <risa> no. a salir. del tema, no, no, que he visto era mucho mucho más eh, mayor y además era bastante más moreno de como salen en la pues Por eso digo, no me saques de del tema. A ver, eh, esperando cómo sería esto? Eh, pues lo mismo, lo mismo, pero en esperanza. Centra-te, centra-te. Bueno, eh, què t'hi va dir? decir? Eh, què t'estava te d'acord? Complia 33 anys, cumplió 33 anys. El pastel. El pastel eh, podria tenir 33 veles i poner per molts anys i en comptes d'això eh, han estat autíos, que estic esperant. En comptes, comptes d'això eh, li van posar 39 veles, 39 espelmes, perdó. I, i, i, I en comptes de posar per molts anys posava per molts bancs i es referien als 39 les 39 entitats bancàries doncs, que, amb les quals l'Enric ha fet una re relocalització, jo no li diria estafa, jo li diria una relocalització de calés, uh -huh. que es veu que els suraven aquests, eh, sortien ja pels poros, els bancs, els calés, i llavors li van acabar donant eh, aquest, aquests milers d'euros, que, que, bueno, que han revertit amb els moviments socials, que evidentment eh, no és que ens agradi gastar, però que els moviments socials doncs, tenen unes despeses... I bé, ha fet aquesta relocalització absolutament eh, plausible, lògica i que ens anima, diguéssim, a continuar 80 doncs, això des dels moviments socials per canviar les coses i per sobreviure al capitalisme. I eh, bé, eh, ens, va, ens va dir les primeres paraules d'allò que no, no, no, ho vam, no ho vam gravar, que ho haguéssim pogut, doncs reportero, no? Eh? A veure què... Però va, tampoc, no? era una cosa molt molt més eh, íntime que Solana, no? I, i llavors vam fer això, una festa amb el pastís aquest per molts bancs. I bé, ja, eh, llavors ara ell s'està posant les piles, perquè també ha estat dos mesos sense connexió a internet i tota la connexió... Avui en dia, doncs, això... Eh, doncs ara està posant-se les piles i posant-se el dia de, del que s'ha fet dintre del col·lectiu Crisi i al voltant del col·lectiu Crisi i a la resta de moviments socials. I eh, allà mateix ja es va fer una assemblea a vote pronto, no? vull dir, la primera cosa que es va fer després de la festa va ser una assemblea. És lo que tenen els moviments socials sí, que sin tenen... querer nos assembleamos. Ah, Exactamente. No. Nos assembleamos. Hacemos acta. Assembleamos, assembleamos. Bueno, pues això la democràcia radical de base, que és la que conta I, bueno, i després de, que, bueno, de tot això, doncs el dilluns que ve, al mateix infospai ja hi haurà si no hi ha ja canvió de lugar, doncs es farà una roda de premsa demà, a les, crec que és a quarts de dotze, a l'InfoEspai, i llavors serà una primera presentació, doncs, tant de l'Enric Dolant en llibertat com, eh, com també del, del el que farem, no?, amb el col·lectiu Crisi, amb el amb el mateix grup de suport a, a l'Enric... amb el, la campanya per l'absolució... també, perquè d'això és el primer que va parlar... de noves campanyes de recolzament a, als presos... perquè ell ha estat a dintre... i llavors ha vist eh, també com, com va la cosa per dintre... i no només els moviments socials... sinó també els moviments antirepressius... el tema de l'Amadeu Caselles voldria citar més coses, no? Els temes del 58... crec que són eh, em, detinguts amb, amb les manifestacions de Tibolònia etc etcètera, etcètera, cotopò, cotopò, que es diu, I, i, i, i, bueno, i aquí al costat, que això és el que també volia comentar, el, a la revista Polèmica, una revista que es diu Polèmica i que la seva web és molt senzilla, polémica.org, també sortia al número anterior un article bastant interessant sobre, que, que, bueno, que no seria pla de llegir ara, però perquè us feu, feu una idea d'una mica el plantejament és això ante la crisi, cooperació social en los barrios les pràctiques activistes com a punto de partida para la autoorganización vecinal és un article extens d'en de Enric Durant, que en el moment que es va publicar doncs encara estava a, a la presó de Brians, però és una mica el concepte és a dir, el fer diguéssim dels moviments socials i, del, i, del, i de l'autoorganització veïnal a, doncs el que sigui la llavor d'això, de, de, d això, de un moviment per sobreviure, al cinca, cincapitalismo, al postcapitalisme capitalismpitalismo i con tot l'anticapitalisme que haga falta, tot i que el capitalisme per de por sí ja, ja, tornar... ja, ja comporta, té, o sigui té dintre el seu antipropi. Per tornar a refer digues amb els gams de barri, en veïnals no? de, de proximitat, Sí, I, amb, i amb un sentit de lluita no? com, com, era de consum, abans, lo, com sí, abans era comú cooperatives de consum, cooperatives també de comunicació i comunicatives cooperatives eh, de d'habitatge etc, etc tot això i més i, i més que hi haurà doncs està a la, la pàgina del 17s.info que també podeu entrar per podem.cat o per, per sincapitalismo.net i, bé, I seguim, igual que dèiem que UB de Vivenda després de 3 anys segueix, eh, segueix lluitant doncs el col·lectiu Crisi i tot això que van engegar el 17 de setembre i el 17 de març eh, amb dos punts en publicació pròpia l'Enric Durant, doncs això segueix cap endavant i continuarem, seguirem -ho informant -ho, també, no? Jo et volia fer una pregunta. Més enllà de properes accions, etc mm. suposo que demà eh, se'ns donarà alguna notícia sobre la continuïtat de les campanyes que van incorporades a les publicacions, no? Sobretot el Podem, mm -hmm. no? Que portava... Suposo que demà se'ns donarà una mica de notícia, no? De com està la campanyes, que... digue De fet, sí, bueno, eh, bueno eh, processos... Eixos de... de... El, que si sí, el tema de la vaga de bancs, que si sí, el tema de... Bueno, la insumissió no només a la banca sinó també a la insumissió al, al, al creixement, és a dir el, el, el, concepte, el concepte de creixement que és importantíssim en tot el que en cal molt el que envolta el col·lectiu Crisi, l'autonomerat col·lectiu Crisi Cris, o el col·lectiu Podem que és també mut, està mutant en nom perquè també està mutant doncs, al voltant seu doncs, tant la societat com els, com els fets concrets, no? De tenir l'Enric eh, a pressó doncs, a, a no tenir-lo, que ara per sort ja hem superat aquests dos mesos de de més a més patir aquesta repressió I, i bé i a partir de dilluns evidentment al mig d'una campanya electoral que, ho, que podreix mediàticament encara més el, el que hi ha de, per si és, fa bastanta pudor que és el, la informació política la informació sobre moviments eh, doncs eh, bueno, el dilluns hi haurà la, la roda de premsa i, i seguirem en marxa amb tot això. Perquè no hi ha no s'ha sabut la data del judici no encara? No, de moment. És que, aviam, el que se sap és que de les, dels 39 bancs eh, expropiats, entre cometes, no fent servir sí, sí. una paraula així... Expropiats. Sí. Intervenidors. Sí, diguéssim així, dels, dels 39 bancs simpàtics, que van ser molt simpàtics donant-li crèdits, eh, doncs eh, només penso que 4, 5 o 6 entitats han fet eh, denúncia. De fet, els, els, els preocupa. El, el sortir a la Sortia llista molt més, molt més que el fet de, de, del poc que a cadascú els hi ha tret perquè clar es tracta de petits crèdits personals sense cap aval, sense cap hipoteca que això és una altra de les mentides que van corrent pel, pel tema de això voler plantejar-ho com una estafa. I no aviam eh, fins i tot la caixa eh, donat que algun, algun usuari de la caixa havia retirat el, la seva compte en funció de que la caixa havia denunciat a l'Enric, la, la mateixa caixa va fer una carta de resposta a aquest usuari que evidentment s'ha fet pública amb la qual li diu que, bueno, que ells no eren, ells no querien. O sea, que són els Mossos que van, van ser els Mossos els que van anar a la caixa fals, a demanar si, si us plau, ei, denúncien-lo, denúncien-lo. És no, que... Es que no queríem, és es que no, no... No, clar, ells, ells ara són... És no, es que hi ha més Mossos que antisistema que tenen cuenta en la caja. És es que, clar, el tema de l'Enric Durán va, va més enllà, o sigui, és, és transversal, no? A tot nivell, no? És a nivell d'economia, a nivell de seguretat, entre cometa, seguretat ciutatana, d'ordre social, etc etc però precisament com que la Enric, el que està proposant són coses constructives, com perdó de la paraula en un programa com a Radio Vivienda, però està proposant coses constructives, ho fa d'una manera pacífica, ho fa d'una manera, a més, eh, panoràmica, amb molts moviments i amb molta gent que participem amb, amb les publicacions i amb tot el moviment al voltant. I, i no sé, i llavors, pues, clar, els bancs el que volen, el que voldrien és no sortir, no no, sortir a la notícia. No sortir com, com, com a intervinguts però és el tema de la morositat que bueno, ja en parlarem també més endavant tens alguna cançó per sí, sí, posar sí, sí. una, una cançó d'un grup que es diu Color Humano um, perdoneu un moment però no tenim una carta cantada per -onam, per -onam. clar hem de posar, posarem ara una cançoneta de dos minutets que, que una sèrie d'artistes que volten pel, pel Siguem el que volem i etcètera, etcètera. tot els grupees el i sembrem el que sembrem vale. i... Ai, no, som el que sembrem I... Siguem, el canvi que volem. Siguem el canvi que volem I caguem això. el que caguem Llavors, i... I això. Abans hem estat a punt de cagar-la perquè ens saltàvem la cançó aquesta que és una cançó que es diu Carta cantada, és una carta que se li, va... que li... Que li canten a l'Enric quan estava a dintre, ara ja per sort i que no torni uh... Podem Dale, chicha Dale, mm chicha -hmm. Ara us pipiu, ara us eh, posarem una cançó, farem un, posarem un tema d'un grup que es diu Color Humano i el, la cançó es diu Comete la vida. V de Vivienda y El Colectivo y El Pivo presentan... No esconder, ...un nou ciclo de cinema. No queda nada vender, ¿Hogar no fue sé, hogar? ¿Hogar no fue sé, hogar? Humberto de El techo. De latir mi corazón se ha parado. El manantial. Los blandings ya tienen casa. Tots els diumenges de maig, a partir de les 8, al CCO Barrí Carme. Carrer del Carme, 25. Bueno, doncs, eh, la setmana passada, el dissabte de la setmana passada, va tenir lloc a la platja de, de, de Sant Sebastià, de Barcelona, a una acció del col·lectiu bomba a l'hotel vela bueno, col·lectiu bueno, és més que és un, més que un col·lectiu és una, una campanya una campanya això de gent i entitatslà bueno, de la barceloneta que estan en contra d'això doncs, no?, de, de l'hotel vela i tal i van fer donc una sardinada el dissabte passat doncs això no?, per denunciar una de doncs, l'hotel vela i comença una campanya donc això per, per anar en contra d'aquest hotel que em sembla que és... Eh, s'inaugurarà l'octubre l'octubre d'aquest any s'inaugurarà i bueno, el fet d'aquesta campanya és intentar no que no, que no, que no que no, que no, que no que no, no, <laughs> que no, que no. Que no però que ja està que no, no s'arribi a la inauguració però... i tot això, però bueno serà difícil com a mínim denunciar-ho i... sí, sí, com a mínim que quedi en evidència sí, ja, que és, ja que és un acte de propaganda doncs que que els hi xafem una mica la, tota què? aquesta propaganda que... Bueno, de propaganda i de d'alto standing I, i, de hi, de això, i de high sí, sí. cost, i de, bueno, turismo de superlujo, com, que, comporta, que no? ni tan sols, segons com que ni tan sols arriben a, a la ciutat, o sigui, que vinguin ja directament en el llate, Hotel Vela, i ala. I és el tema de, que no sé si parlàvem, no?, això de fer, fer tornar el turisme que ja coneix Barcelona, però posar-li una, una altra... Un, un toque sí. de distinción. No, un toque de novedad, ¿no? toque de, ah, pero sí, yo ya he estado a Barcelona, claro, pero, claro Es que el otro ah. verano lo he visto, Vuelvo eh. y, y, y... y no has visto en no has visto la Torre Agbar y ah. luego el Camp Nou también. Pues, es, es bueno, es bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. bueno, bueno, bueno eh, <risa> <risa> I la Sagrada Família acabada. I la, clar, la Sagrada sí, sí. Família cada any té més trossos. No, però això està pa, això, jo crec que això està pactat i ja, ja està estudiant. No volem que s'acabi la Sagrada Família. Tot ja tot que s'acabi... Hi no ha moltes ja... coses que són vergonyos amb el tema de l'Hotel Vela. Jo hi una que quiero decir-la. Sí, I és que... Eh, bueno, una de les excuses que posen és que l'arquitecte és, és d'aquí, no? És que no, és que clar, és que la gent que es queixa, si l'arquitecte fos de fora no es queixarien, lluny merda, perquè resulta una que... Una perquè no es tracta de, de qui sigui l'arquitecte, ni d'on sigui l'arquitecte, sinó de la propietat d'aquest hotel. És el Conill, que no? És, no? No, la propietat és de una cadena d'hoteles d'ultralujo, megaespacial, que d'estos que ponen, van acabar ponent hoteles en, en, en Pluton. Sí, sí, sí. Ja, ja, ja, ja. I és, i és una multinacional de, dels hotels de Megaluxa i s'assalta en la llei de costes perquè es fa, ho fan dintre del territori del Port, que si no també seria una aberració. Bueno, ja és una aberració, però sí, és sí, que, a més a més, és, és tot plegat eh uh, un mamonero molt de, a tota aquesta campanya i a la gent de la sí, Barceloneta sí, sí. perquè perquè, bueno, perquè és, una, és, una altra, és com la torrada d'aigües, va, una van, van van gravar un vídeo d'una cara, bueno... No, no sé si al final la vam fer Sí, la canció del verano Avui no tenim internet però Ah, pogut. val, sí, és veritat que la sí. música és eh, del Quine Africa aquest, no? Bailar, Bailar bombar Aquesta la posarem la setmana que ve que tindrem internet que avui estem vale. sí, és en desconheció no, no, no De fet, de, de totes maneres jo penso que aquesta campanya té una altra virtualitat que a part de la d'anunciar la cadena aquesta que té més hotels semblant bueno, semblant, no idèntics, idèntics, en, altres, idèntics. En, altres, en altres llocs com va explicar la Clara aquí un dia mm -hmm. A, a part d'això, jo crec que ha de ser un avís per la resta de barris de Barcelona, perquè això no. ha, la, aquesta necessitat de remodelar, de renovar pel turisme, arribarà a tots els barris, diguéssim. Sí, sí. I es carrega tot, potser sigui, es, es carrega el paisatge que es carrega... Eh, teixit teixit veïnal, etc. Les tendes de què viures, diguéssim. No? Sí. Visca Barcelona. Visca Barcelona. Jo, jo, jo els hi dedicaria un, sí? un rock and roll si cabe pequeñito. ¿Tú? La Tenga Tenga Ah, vale, vale, vale, vale pues, peca, si no falla. Al tono chicha Es un gas Pero de esos y, y cuidado <risa> de... Cuidado que... Sí, sí, es un gas Yo os aviso, ¿eh? <risa> un gas estás escuchando la radio v de vivienda en radio bronca 104.5 de la fm eh, desde acá desde la pampa desde argentina desde buenos aires este versión un, un caluroso saludo y abrazo de todos los argentinos que les va lindo chao locos bien ja estem arribant al final del programa mm, ara passem a l'agenda que ens la farà el nostre amic eh, Paco jo, aviam, l'agenda eh, eh, l'assemblea de, de, de, de dimecres que ve està, no queda sospesa, s'avança una miqueta o sigui, serà, es farà una assemblea de 10 minuts abans del partit del Barça que, que farem, que farem, farem la, conya de, bueno, la conya farem la festa al, a, a un bar que hi ha al costat de, on fem les assemblees que, que empieza por, re, eh, empieza y por R Empieza por R, R Acaba por o, J Y Empieza por R y, y acaba, acaba por L Y tiene algo que ver Con el horario Tiene mucho que ver Con el horario sobre todo tiene que ver con el área porque cuando acabamos las asambleas y vamos allá, nos dejan tranquilamente estarnos un buen rato y eso es sí, bueno, importante. Y, y el miércoles el, el partido del Barça empieza más tarde también porque hay asamblea. Eh, que eh, no penséis, eh. ¿eh? Bueno, yo Mi, es, es, es, el, es una felacoña, ¿eh? No os penséis que somos hooligans, ¿eh? Miramos el fútbol, pero seguimos siendo anticapitalistas y estamos contra el, el, el movimiento de dinero en masa que eso... Es bueno, escolté, una cosa... Bueno, lo lo que, no, que además anticapitalistas, Malvinas-Argentinas sí y que le den al Chelsea. <risa> Ahí está. Pero voy a decir que, bueno, una cosa, una otra, otra. Voy a decir, mira, es una cosa que, mira, que... Mira. Sí, ah, sí, si os lo toleramos por esta vez, ¿eh? Pero sí, que no llegue muchas veces al final del sí, Barça y en, en medio de asamblea. Sí, que sí, que no... no y además, bueno, claro. que, no, que no despiste tanto el fútbol, que hay muchas cosas a arreglar y está bien hacer el cabra un poco... Bueno, un día un día hemos invitado, fútbol, pero ahora no, si viene algún no, día... A veure si algun dia hem convidat a l'agenda de l'escola, a veure si tu no m'insistis, perquè sí, sí, ens parlin sí. del lligam de tot això, sí, sí, perquè bé què el li hi ha. Després de la ara el, el, la remodelació del Nou Camp i és la mateixa Clar, merda. Sí, Continuarà sí. amb l'agenda? Mm. Sí, que ens hem desviat una bueno, mica. Que la bueno, el agenda... dimecres, no? I a partir? Aquest, sí, jo parlo de l'agenda la immediata, que és l'assembleària, la, la, que és cada dimecres en principi a les 8. El que passa és que el 27 pues, serà una mica alterat i es para al costat. Per què, ah. per què? És broma. <laughs> I després, eh, la següent serà la primera setmana de juny i en principi de juny, fins arribar, perquè aquest és el tema, eh, el 5 de juliol amb, amb previsió, no? allò que deia al principi del manifest del 14 de maig, el fem convocant a, a una mobilització ciutadana el 5 de, ju de juliol, el diumenge 5 de juliol, i pel mig doncs, hi ha totes aquestes assemblees. Després, també, el que tenim és, eh, com a part d'aquesta campanya, allò de la cafeta, que ho podeu explicar vosaltres millor, que ho esteu muntant, no? La cafeta del 5... Cafeta.org, cafeta que cafeta podeu de... veure a bcn.vdvivienda.net podeu veure el, el, el programa. El 5 un, de juny, no? És un nou format de cafeta. De cafetes sí. El, el dic, divendres, no? Dia 5 de juny. De juny? De juny? El no cap... confongueu amb la sentada seguda del no, 5, 5, de 5 de juliol. No, 5 del 6, més 6. Divendres 5 de juny. Juny a les... Cap allà a les 7. Però... Cap allà a les 7, no. Cap allà... A veure. Capellà a susmisses al Capellà A veure, anem a veure Dia 5 de juny, divendres, la setmana que ve Sí, la va. setmana que ve Sí, ja és... ja és la setmana que no, ve, el dia 5 No, no. Sí. no la setmana no, que, no. que ve és 29, 29. És, eh, Però veiem, ja, nosaltres el proper programa en directe prou, prou, prou. serà el dia 7, llavors hem agenda entra el dia 5 Clar, de va, juny doncs el proper dia 5 de juny, a les 7 de la tarda Si, si us plau, sigueu puntuals sí. A les 7 de la tarda, al carrer Magdalena Escafeta.org, que és, és un nou format De documentals que Que, que, que fa UB Vivienda Presentarem 3 eh, cintes o sigui, Dos documentals, un curtmetratge Amb la presència dels directors I amb un ambientillo així de d'UB Vivendero i... Que són Enterrados, d'Àlex Lora Que són, tras la crisi massa autogestión, de eh, Jordi Carbó i eh, Spanish uh, Dream de Guillermo Cruz i Santiago Cirujeda Mol, mm. Molt recomanables tots tres Sí, i... no us ho perdeu I... I si us hi fixeu en un dels tres surt en un moment donat una locutora d'aquest programa ah, que avui no no no està... Aquí saludem, per cert Aquí està, saludem afusivament Està corresponsal a Nova York Sí, part de l'Spanish Dream eh, surt està, a està estudiant el mercat immobiliari mundial Sí, sí, ah sí, sí I per mm. això no, no, no pot tenir el programa i què més, que més? Eh, bueno, eh... Són la cafeta, que de fet són unes quantes... Bueno, ja teniu el programa horari allà mm -hmm. a la web i més o menys eh, són amb, o sigui, amb, amb festa pel mig. No? I després punxaràs tu mateix, també. No? O sigui, sí, no, no, farem musiqueta així, concedit, com fas aquí, però... Sí, farem alguna coseta. Sí, en sí, de... en La del Roig te la pots estalviar. La cançoneta del Roig ah, sí, la pots no. estalviar. Si algú s'ha quedat, si quedat amb ganes de baixar-se-la per l'Emule, és un tal Alfred E. Newman i surt al recopilatori... El recuperatori de Bat uh, no sé què mal o algo, és el... mal aliento. És no, bon, un but recuperatori something. de coses de but something. aix Bat quexos Mol dolent. Alfred Eniu, Neuman It Sagas. I què més? Uh, bueno, els diumenges, com ja sabeu, com ja heu escoltat a la Falca anteriorment, al carrer hi a barricarma, centre social ocupat, eh, cada diumenge a les 8 de la tarda al cicle d'habitatge el segon cicle d'habitatge de, no? de cinema d avui passem de la TIR Mi corazón se ha parado la setmana que ve, com que no tenim problema ja us avancem una mica, Humberto D uh -huh. Uh -huh. Vale? i l'última em sembla que és eh, Los, el el el dia set, ya que los moment, Landis ya ja tienen casa Los Landis ya tienen casa que se l'han han comprado en el low cost <laughs> Va. A banda d'això eh, també podeu consultar les agendes de l'espai social Magdaenas a magdaenas.net i l'agenda pròpia de Barrí Carme barricarma.wordpress.com Penso que és Perquè participem a manera individual i com a col·lectiu en les campanyes i d'això magdaenas.net i barricarma barri és barricarma.blospot.com .wordpress.com Creo que sí mm. Bueno, si no... Barrí Carme, la primera entrada en el Google Vale i, I bé, i, i després pues, bueno, el, Nosaltres el proper programa El fem el dia de, de votar ¿Ara què penso? Portarem vital? la papereta Vaya, aquí Vaya, bueno, no, no, pues no voy a poder ir eh? No voteu, no voteu ¿A dónde? Al programa SIR Claro, no, al otro al, el Que me tengo que preparar el programa O ¿verdad? si voteu, voteu sobre la tumba d'un nazi El único voto útil és el que te deixa la conciencia tranquila esa es, la esa es toda la campanya. <ríe> Merda, se m'ha acabat l'alcohol Yo ese día voy a votar Bueno, ¿qué Bueno, Està molt a gust avui, no? Sí, sí bueno, certes, avui no hem tingut l'entrevista No ens hem entrevistat els quatre, tots quatre. Sí, és veritat Però bueno, no. Entrevista he vist És el que té de vegades no? Era el no. número 30 aquest programa Aquest no? és el número 30, sí Numero... Era, era. Um, era és no, oblideu de, no oblideu No oblideu de, de que teniu accés als, A la resta de programes A radiovdevienda.blogspot.com Que ens podeu escriure a radiovdevienda.gmail.com Si us plau i que si avui, no és dia 30, eh, si avui no és dia 24 de maig, eh, esteu sentint això diferit. Sí, que s'emet unes quantes vegades. Sí. I això de fons és los maroles.rumba, no? El maroles.rumba, quan ser bon ni pot sortir el Ja te okay. digo. Rumbé a me. Bueno, doncs sí, no, això no que si us plau escriu uh, que hi ha ja. un feedback entre la gent volem saber si ens escolta ah, algú sí. i molt records per la Carmen que sabem que, Ei, que ella sí que ens sent ah sí l'estimo home que vam entrevistar la setmana Oso, passada que potser també no. i per... tota la gent que ha passat per aquí Tot a la Xvista I, uh, i per la que ha de passar i la gent llen que ha de passar al Paulo ah, el Daniel sí. i tota la gent de Uve i tota la gent de Coilla del Carmel de l'Hotel Vela de l'Hòstia de l'Horda Sin de de fin, de de vivienda al hiperespacio. De toda la buena gente. Sí. Pa lo bueno. Venga. Y si te gusta el pum, vomitan las esquinas. <risa> <risa> bueno. Buenas tardes. Taxi gay, Roberto Cácer i Pedrín, l'home del sac i en pato pell, senyor xerrot, senyor belix. En Pinotxo fem la monius, agafada del bracet, i a la dona en cabell robos, la família Ulisses i el capítol truengo en patinet. Calistavam dir molt vivi I la pare de Déu si sí, sent sí, i morta velo i fillo i Gugem brau, i Guille, la cap i vermelleta Allò fart jau caaga vi A cocoli sol ha molt vell.